Хоризонт Дълбет след Ярдбъртс, Джими Пейч и Джефф Бек от 1965 година, преди техният саундтрак да усили взрива, предизвикан от филма «Фотоувеличение на Микеланджело Антониони», на който продуцент е българският интелектуалец и радиоглас Петър Увалиев. Преди 25 години и един ден на 11 декември той напусна този свят. Един важен глас в историята на радиото и на културата, политически емигрант, който остава свързан с българската култура, обаче остава и памета за него, подържа нагрижливо от неговата съпруга Соня Руф и професор Огнян Ковачев от Софийския университет, свети Климент Охрицки. Добър ден, казвам на Соня Руф и на професор Ковачев. Добър ден. Добър ден. За Добър покана! Много приятно ми е пак да бъда с вас на да, радиото. Eh, верно е, 25 години, четвърт век, невероятно, след смъртта на Петър. Но no, верно е, че радиоглас, радиоглас eh, eh, eh, и да бъде с вас. Eh, no, of studios до вие и аз тук в къща в Лондон. Много, много добре Много хубаво. 25 години, но неговото присъствие остава а, в, а, в ефира, така да се каже, в пространството и на българската култура. А, нека преди да започнем разговора, заедно да чуем минута е от едно от късите радиоесета на Петър Увалиев, правени за българската секция на BBC и запазени в архив Фонд, а, и нашия и на Бибиси. Разрешете на днешния старец да почне от там, където бе пресечен гласа на някошния младеж. Затова, понеже сега ще заговорим по-европейски, редно е да проговорим без страх за страха. Но колкото и потрясаващо, покъртителна да е честната да изповед на Руси Христосо за страшните дни след 9 септември. И колкото и умилителни да са безстрашните поривисти проповеди след 10 ноември, този наш разговор няма да е политически. Той ще се опита да бъде под друг Политиката е пленница на мимолетнито. И затова политическият коментатор е поневоля скиор, който се плъзга по повърхността на преходните събития. Друг е подходът на мислителите, чието съзерцани отекват в това, което ще кажа и го обясняват, дори тогава, когато не го оправдават. Такива съзерцатели не са деятели и затова не са скиори, те са орачи. Сред грохота и громола на събитията, те заоряват дълбоки бръзди. И тези бръзди разперат обятия за една по-взглабена, надмахленска мисловност, която придава друг цвят и вкус на ежедневните ни преживелици. Друго яче съдиме събитията, ако из непрозерните дипли на мисълта ни умне тревожният въпрос. Какво е страхът? Без страх за страха е сето на Петър Увалиев от 1990 година. Госпожо Руф, пак да каже, разговаряме с Соня Руф, съпругата на Петър Увалиев, която поддържа паметта за него жива. Вие имате ли своя отговор? Какво превърна Петър Увалиев, вашия съпруг, в толкова ключова фигура за интелектуалната история на 20 век? Не само за България, но и за света? Вредно че не само в България, защото той живота му беше, както ви знаете, между две страни България и Англия. И така той бил човек, международен човек и нещо много. Важно е, че винаги uh, uh, беше българоманът, <gulgar> но от Англия uh, любовта в България беше сигурно uh, много uh, по радиото и сега професор uh, uh, Коваче е при вас. Uh, също, че вече имаме от Радио Есета редактор, професор Ковачев, с, с жена му Кристина. Вече имаме две часа. И интересно ще бъде за, за всички да знаят идеи, философия идеи на, на моя съпруг. На Петър Увалиев. Аз помня отбелязването на неговата 100 годишнина през, хиля... през 2015 година. Направихме една продукция заедно с фундацията Петър Увалиев и Българското национално радио. 6 или 7 епизода посветени на Петър Увалиев. И ми се иска да припомним за миг звученето на унази годишнина, защото отново ще чуем неговия, неговия глас в 2015 година. Зад микрофона е Петър Увалиев. На 12 януари 2015 година се навършват 100 години от рождението на Петър Увалиев, майстор на словото, незабравим глас в радиоефира, изкуствовед, родолюбец, един от най-влиятелните български емигранти интелектуалци през 20 век. С тази съвместна рубрика на Българското национално радио и фундация Увалиеви си спомняме за неговия живот и делото. Облаци бездолни! Професор Огнян Ковачев, интересно ми е Вие да отговорите на въпроса до каква степен това, което остави Петър Увалиев, Всъщност намира почва и покълва в български условия и сега, 25 години след смъртта му. А, благодаря. А, Най-напред искам да благодаря също така за великолепното въведение с а, песента на Ярбърц и а, да кажа за ценителите на този вид музика че а, Петър Овалиев използва в а, филма, на който е режисьор, непознат вкъщи, къщи, който се появява две години по-късно, след А Също а, песен а, а, едни доста гневни, а, твърди рок-музиканти, този път Ерик Бърдън и The Animals. Отбелязвам това, тъй като тази, този филм не е показан у нас. За съжаление е доста малко известен. А не е ли време да направим точно това? Да видим а, филма, на който Петър Увалиев е режисьор? И, а, дали, дали има шанс да бъде подготвена, и аз не знам как да го нарека, а, голяма ретроспектива на нещата, които Петър Увалиев е правил? А... Това би било чудесно в рамките на честването на 100 годишнята през 2015 година беше организирана такава ретроспектива, която включи 4 филма. А, може би една от причините непознат вкъщи да не бъде в а, програмата на тогавашната ретроспектива е, че а, нямаше добро копие едва след това, 2018-19 година, Британския филмов институт направи а, нови реставрирани копия на два филма с негово участие, като единият е именно «Непознат в къщи». Това е прекрасно, защото пък е нещо, което би могло да бъде положено напред в бъдещето. Тези архиви винаги ни изненадват, а и а, новите технологии също, защото наистина могат да ни предават новини от миналото. А, но а, аз се връщам на въпроса смятате ли, че българската интелектуална сцена върви по стъпките на Петър Увалиев а, а, или можем да кажем, че не до там о, освои о, уроците на хора като Увалиев о, за българската интелектуална история? Казаха, да отговора според мен е и да, и не. А, знаем прословата Максима на Хегел, че единственото нещо, на което историята ни учи, че никой не е научил нищо от нея. А, от друга страна. А, Идеи, виждания на Петър Оголия за развитието и на, на България и на Европа, а, като че ли се осъществяват а, години след а, смъртта му. Така, например, той има една а, максима, която много добре синтезира неговата представа за място на Българин а, и на България в а, Европа. А, той казва Аз съм а, Българин, следователно съм балканец, аз съм балканец, следователно съм европеец. А, и ние в момента сме свидетели на усилията на Европейския съюз за вразумяването и съответно присъединяването на някои балкански страни към съюза. Даже буквално днес в Брюксел, между другото, не знам как така толкова директно влизаме в тази тема, е поредното заседание, т.е. срещата на високо равнище за Западните Балкани, но да. усещам, че госпожа Соня Руф иска също нещо да допълни по темата европеец. А, а също би а, а, говори за а, лекцията му Успаредме та Европа. Паралел Европа. Аз имам работа за огнян като транслеита. Верното ме? Ами, а, да, да, разбира се, би могъл професор Ковачев да помогне да помогне и за превод, за да, за да говори. Аз да, ефин... ще кажа, бих могъл, ще опитам, не да, съм да, професионален, консекутивен преводач. Защото аз бих. искал да кажа. Първо, че нашата детерия Мила ме каза uh trivada govori daddy uh, and um, so if, uh, if we take his lecture us for devenir godina to wish and to work for not only a parallel, but a united Europe, Europa. He'd be saddened by the splitting in and of Europe. And he would surely write and broadcast for a, a currently less broken Europe. So uh, if we take parallel, but uh, united and broken Добре, нека да дадем възможност да, за превод? Да, да опитам да, да преведа. Uh, това, за което Соня говори, е, че в uh, беседата си с полената Европа от 1992 година скоро след като на Петро Улиев е възстановено българското гражданство от президента Жедо Желев, това вмахна аз като допълнителна информация, тогава той говори за успорената Европа, но и за обединената Европа и със сигурност той би продължил да говори за идеята за това обединяване на Европа, която в момента изглежда разцепена, особено от mm. на... Mm. на британския yeah. остров. Ами най-вероятно това е едно от важните послания на Петър Увалиев, но не единственото към днешния свят, свят на войни и хаос. Mm -hmm. а как, как да бъде съединена Европа от а, това щупване, щупване пак ще кажа предизвикано от а, засилване на хаоса в, в Европа. Много ви благодаря за това участие, госпожа Соня Руф, съпругата на Петър Увалиев и професор Огнян Ковачев. И двамата се грижат за паметта на големия Петър Увалиев в България. Вчера на 12 декември всъщност, точно преди 25 години, той напусна физически този свят, но пък остава духовно.